İmam Seyn əleyhissalamın Əbə Hürrə ilə görüşü. Əbə Hürrə ləqəbində bir kişi süb tezdən küfədən çıxdı. O, İmam Seyn əleyhissalamın yanına gəlib salam verdi. Sonra həzrətə ərz etdi. Ey Peyğəmbərin övladı, ne üçün Allahın və onun Peyğəmbərinin hərəmindən çıxıb gəldin? İmam buyurdu. Ey Əbə Hürrə, bəni Üməyyə mal dövlətimi əlimdən aldı, səbr etdim. Məni təhqir etdi, özdüm İndi isə qanımı dökmək istəyirdilər. Mən də Məkkədən çıxdım. And olsun Allaha, bu zülümkar qovm məni öldürəcəklər. Amma Allah taala zəlil və əqirlik paltarını onlara geyindirəcək. Kəskin intiqam alıcı qılınclarla üzləşəcəklər. Allah Taala onları elə bir hakimin əlində girifdar edəcək ki, Səba qövmündən də çox zəlil olacaqlar. Səba qövmi hakim bir qadının əlində girifdar olmuşdu. Həmin qadın istədiyi kimi onların malına, qanına hökm verirdi. İmam Hüseyin əleyhissalam bu sözləri buyurub Sələbiyyə diyarından getdi.